Jabur 87 dari ayat 1 sampai 7 Masmur suku Korah sebuah nyanyian Asasnya di bukit suci, Tuhan mencintai pintu pagar Sion Lebih daripada segala tempat kediaman Yakub. Pelbagai kemuliaan disebutkan tentangmu, wahai kota Allah Aku akan menyebut Rahab dan Babel kepada mereka yang mengenalku Ketahuilah wahai Filistiah dan Tirus serta Habsah, dia dilahirkan di Sion. Dan tentang Sion akan dikatakan, dia ini dan dia itu telah dilahirkan dalamnya. Dan Yang Maha Tinggi sendiri akan mengukukannya. Tuhan akan mencatatkan ketika dia mendaftarkan umatnya, dia ini dilahirkan di Sion. Kedua-dua penyanyi dan pemain muzik berkata, semua sumber bagi aku dalammu.